met Corrie, maandag en vrydag om 5 Goeiemiddag en hartelike welkom by my program, Menslief, ek is lief vir jou. Elke maandag en vrydag om 5 en ek hoop ons gaan vandag, wees so vir boekie, Positiviteit kry, bykie lis vir die lewe kry. Oeie program is natuurlijk daarin gevaai om mens positief te hou en waarde aan die mense lewe te heg. So ek hoop ek en jy gaan vandag ek bykie waarde aan mykaarse lewe heg. Ek het laas keer gesels oor my lewe in die krisis en ek gaan vandag aan met dit. Ek wil net weer eens dankie sê vir dokter Potgieter vir die gebruik van sy materiaal baie bye dankie ons vriendin Weide Pietro Gref het met om gereel dat ek sy materiaal mag gebruik om ons allemaal sy leven een bykie te verreik en ons gesaals oor my leven in een krisis en ons kyk na die persalm dichter sy persalm 51 in die verband. Maar vir ons daarby kom eers een stukje muziek en ek doe die draadtafel vir ons. Reinhold Day, sê dit moe die hemel wees. Geniet het saam met my. Dus jy wat my laat lewe vir die nieuwe rede Hy kom je dan aan WordPress Afan yeah. in ons lewe en in die krisistij moet die mens onthou waar kom die mense kracht vandaan en natuurlijk kom die mense kracht vandaan van ons skepper af ons het trom aan ons lewe ons is bang en ons is angstig ons is benauwd, ons is bekommerd ons is alleen en hopeloos en verloore en het voel wat geen uitkomst is nie Ons kyk na krisistrome, wan op vrees, angstigheid in die lucht van Psalm 51 en met skien kan ek en jy hieruit iets leer wat ons kan bemoedig. Psalm 51 vers 7 sê Kyk, in ongerechtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Met vers 7 van Psalm 51 kan, ek, kan een mens in die theologische moras beland. Daar is verskredene sieninge en interpretaties rondom hierdie vers en ek kyk na dokter Potgieter se interpretasie van die vers en ons gaan ‘n macht om dinge van dag samt leer. Een van so siening is dat sonde oorgeerf word. Dit word erfsomne genoem. Hier volgens hulle mens die sondes van jou vader en moorder oererf, soos wat jy jou gene vindlik rai. Dit word waarschijnlijk gekoppel aan die gedachte van God, wat die misdaad van die vaders besoek, aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag, van die wat my haat. Dit is in Exodus 20 vers 5 tot 6. Ook hierdie vers kan deologisch verskwind geïnterpreteer word, en dokter Pottheter sê die bedoeling hier is dat die gevolge van die misdaad dikwels tot in die derde en die vierde geslachtstrek Een voorbeeld is kinders wat in huis groot word waarin alkoholisme of dis misdaad voorkom Die kinders en ook die kleinkinders draad dikwels die gevolge hiervan vir dekades of geslacht te Die feit dat een man se sondes gevolge heet wat in sy nakomelingen sy lewens neerslag kan vind. Dit sê echter nie, die nageslag is skuldig, aan die ouwe sonde is nie. Ja, hulle ervaar wel die gevoelke van die ouwe sonde, maar hulle erf nie die sonde nie. In Egeesel 18 vers 10, ek staan geskrywe, die sien sal nie die ongerechtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongerechtigheid van die sien help dra nie. Die gerechtigheid van die rechtvaardige sal op hom wees en die godeloosheid van die godeloose sal op hom wees. Hieruit is het redelijk duidelik dat sonde nie oorgeer word nie. Elke een van ons is verantwoordelik vir ons eie sondes. Jesus Christus het ook nie hierdie beeld van erfsonde by kinders voorgehou nie. Jesus sê voorwaar waar, ek sê vir julle, as julle nie verander, En soos kinderkies woord nie, sal hylle nooit die koninkryk van die jemele ingaan nie. Matthies 18 vers 3 En verder in die evangelie van Matthies staan ook, maar Jezus sê, Laat die kinderkies staan en verhinder hylle nie om na my toe te kom nie, want aan sylkes behoor die koninkryk van die jemele. Matthies 19 vers 4 Hierdie kinderkies is nie verrot met hylle ouwe sonde nie, hierdie kinderkies draan nie, die pakkazie van die ouwe sonde neem en ek dink as mens nou daar kyk waar Jesus sê as jy nie verander en soos die kinderkies word nie kinderkies is met die oop gemoed hylle het geloof hylle is spontaan hylle is eerlik hylle is onvoorwaardlik lief vir een mens en een mens moet soos een kind word jy moet onvoorwaardelik liewees vir jou naaste en natuurlijk die grootste van alles vir mense skepper jy moet soos een kind word en die geloof soos een kind in jou indra en Jesus sê ook dat die kinderkie staan en verhinder nie om na my te kom nie want an sylkes behoor die koninkryk van die jemele. So met ander woorde, as een mens soos een kind gloe, as jy nederig is soos een kind, jy moet nie kinderachtig wees nie, maar een mens moet kinderlik wees voor die Heere. En an die kinderlijke sal die koninkryk van die jemele dan behoort. So ons woord dra nie die skuld vir ons ouwe sonde nie. As ons ouwer daak in die tronk sit as gevoel van roof, moord en al die type van dinge, gaan ons nie die skuld daarvoor dra nie, die ouwer dra dit self. Maar die kind dra die gevolge gewondek van die ouwerse sonde. Met ander woorde, die kind daak mag daak gespot word by school, omdat sy ouwer en die in die tronk sit Hy, daar maag tak op, op hom neergesien word, dierie gemeenskap, omdat sy pa misdaad gepleeg het, en dis die gevolge, wat een mense kinders dra, as gevolge van die mense daade. Nou is die vraag, wat bedoel David met, kyk in ongerechtigheid as ek geboore, en in sonde het my moeder my ontvang? In die vormgaande verse van die geskryf het David sy hart voor die heren uitgestoord oor sy zondes. David, David is in diepe verdriet en berou vanweer sy zonde, maar dit is asof hy hier dieper in sy eie zondige menselike natuur indaf. David beleid sy totale zondige karakter. Dit is asof hy eerst nou toe die skokende besef kom van die totale omvang van sy misdade. Hy is tot in die diepste kern van sy menswees verrot. Hy sê vir God, dat sy hele weese een genichtheid tot zonde het. Dit kom reeds van sy geboorte af. En het voel eindelijk asof een mens hier op een privaat smeekgeweed van David in luister, waar hy sy intiemste gedagte is met God deel. Hy is op sy knie in Godse heilige teenwoordigheid. Hy beseef, hy is een verloore mens met een sondige natuur. Hy wil niks meer wegsteek nie. Hy lees sy hele sonde gewees nakend en ontbloot vir God. Sy enigste hoop is dat God vir hom sal begenadig en aan omvergifnis sal beet. voor Voordes aangaan is nog eenske muziek en ek het vir ons heerlijke geestelike muziek saamgebring hier is Leon Goosin met a bid vir my. Al lyk dit nie nodig nie En ek sal bid vir jou Al is ek so ver van hy Die vader is so getrouw En hy hoor vir my en jou Daarom vraag ek bid vir my bid vir my, soos ek bid vir jou. sou Al is ek so ver van hier O die vader is so getrouw En hy word vir my jou Daarom vraag ek bid vir my Bid vir my soos ek bid vir jou Al lijkt het nie nodig meer En ek sal buit met jou Al is ek so ver van hier Die vader is hoog trouw En hy hoort vir my en jou Bid vir my, soos ek bid vir jou Daarom vraag ek, bid vir my Bid vir my, soos ek bid vir jou Rie en goe zin meet, bid vir my En jy is ingeskakel by Net Radio SA En jy kan hier saam met my korie met my program Mens lief, ek is lief vir jou En ons kyk vandag weer na Jou lewe of my lewe in a krisis En ons gaan vandag klaar maak met my lewe in a krisis En ons kyk natuurlijk met versalm 51 Soos dier dokter Potgieter da in die kaap met natuurlijk sy goedkering, kyk ons na sy materiaal waar hy gesels oor een mense lewe in een krisis. Daar kom een eer dat ek en jy ook voor God ons jylle hart moet oopmaak. Een eer waar ons voor God moet erken dat ons die diepste sonders is. Ons moet op ons knee voor God almachtig ons hart uitheil en vertel van die verroting van ons eie mens wees. Ons vertel dat ons van geboorte af een verloore son daar is en die eeuwige dood verdien. En al wat een kan red is dier die, dier die verlossing wat daar is dier Jesus Christus. Want die loon van die son is die dood, maar die gaad, genade gave van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons die Heere, soos in Romeine, 6 Psalm 51 is Davids een van die totale diepte en die omvang van die sondige aard van sy mens wees. Die boodskap is, dat een mens verantwoordelik is vir jou eie sonde. Jy moet verantwoordelikheid neem vir jou eie sonde. Jy kan nie ander vir jou sondes en jou oortredinge blameer nie. En met dit kan ons in ons eie leven ook kyk, as iets verkeerd gaan en sê, ach dis A, B of C is skuld, O ABC het dit net dat gedoen en dit het veroorzaak dat ek nou hierdie dinge in my lewe doen. O ABC het die jare terug vir my dit of dat gesê en dit is die oorzaak dat ek so seer gekry het dat ek al hierdie dinge in my lewe nou aanvang. O ABC het my mishandel toe ek klein was en nou het ek ander wie mishandel so mense verantwoordigheid neem vir jou eie sonde en nie vir A, B en C die skuld genie elke een is verantwoordig vir ons eie lewe ons eie besluit, ons eie kees is en elke een van ons het een kees in die lewe ons kan dit wat ons kan verander, verander en dit wat ons nie kan verander nie met ons aanvaar maar ons moet ook besluit dat ons ons leven wil goed leie, ons wil nie lelijk wees met mense om ons nie, ons wil nie dik mond wees nie, ons te kies in die oognes ons opstaan of ons bly moedig gaan wees en of ons zwaar gaan wees ons kan die dinge wat in ons beheer is, kan ons beheer en dis ons verantwoordelikheid om dit te doen jy kan besluit, wil jy mislik wees met allemaal om jou Wil jy naar wees met om jou, of is dit beter om een glimlach op jou gezicht te sit? Onthou, soedra jy begin glimlach, raak dit aansteeklik, en al die mense om jou glimlach saam met jou. En dit is so lekker, want as jy glimlach voel jy goed, die die positie, positieve ione vloe dier jou bloedstroom, jy trek positiviteit aan en die straal positiviteit uit. En dit is ook baie Goed vir die mense vergier, want daar is soveel spieren wat saamwerk, as jy glimlach. En, Dr. potgieter het vir ons een sprankie weisheid gegee, hy sê, want ek is een sonder gebore, en dit was toen my ma swanger gewoord het. Verselum 51 vers 9 sê, Onsondig my met his op, dat ek rein kan wees, Was my, dat ek witter kan wees as nieuw. Kom ons luister ees na nog een liekie en op die draartafel het ek Janie te toe met gee ons vrede. As ek vir hom kom staan dan sou ek dringend dit wil vraag hier laat ons nie maar net begaan nie grijp in in die verloop is daar nog hoop as hy So, stand, so ek van hoopig hart wil uitskreeuw Waarom word daar na soveel eeuwen Nog steeds gestrijd, nog steeds geluid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 Marianne Zijn Fashion Designers Cassie Berry en het Marjaan Zijn Fashion Designers Verdari iets anders te in die leven Een moderne uitkijk Een funky, een cool en een hip look You dream it, we created Cassie Berry Bij Marjaan Zijn Fashion Designers Cassie is hier van SA's top fashion designers Wat twee jaar in een reid die SA Butterfly Design van die jaar gewin het Hoe cool Trouw roke, meskiet, meskiet, afskijt roke, ja. Metriek afskijt roke, seksie, onderkleren en nog meer. By Cassie Berry, Marian Zijn, fashion designers. Ja. Cassie Berry en fashion, fashion designers, designers. Fashion designers. En as jy venue soep met een lekker plaas, atmosfeer, vertrouwens en ontale, Hulle kan jou van jou kop tot jou tone in elke opzicht lekker bedien. een stop. Rokke, haare, nals, grammering, blomme, muziek en keitering. Vir enige funksies, kontak, kassie, berry, 076, 252, triple nul en nog een 0 As jy wil. Vry sexy onderkleren en alles. Waarom is... die volk uitleef. O, Mozes en Aaron, mo die volk uitleef. Gaan sê vir hy varel, jylle sal die volk uitleef. O, Mozes het gebewe, toe hy die boodskap kreeg. Hy roed, toe sy boete, samet om die strijk te strijk. Mozes en Aaron, Heet jylle moe die volkheid leeg Gaan sê vir die vader Jylle sal die volkheid leeg Hy vader sê kie Sê kom la ons waai Dis die vir die vader Sê kie dan kies om hy te brei Hulle vader toe hulle tja nas En stap die duin En kry toe, o Faroe, in sy groot paleis Moeses sê vir Faroe, ons loop nou uit die plek Ons vervra nie, blief nie, ons koning sê nou tik te rek Faroe sê vir Moeses, wat sê jy nou vir my? Dis jy en jou boete, jy hulle twee gaan moeilikheid uitkryn Moses het aan rond, Jael amore folk dit lei. Han sê vir daai faro, Jael sal hy volte dit lei. My faro sê vir Moses, doen jy ek as ba? Hou, skrikkom nie daai gerrie. Hy maak dit tot 'n slang. Moses het aan rond, Jael amore folk dit lei. Han sê vir daai faro. Jehovah, California, eight lay. From The angels bow before him, worship and adore him. mighty serve. He is the king. He is king. Is the, Lord He is the Lord of Lord. Lord, Lord, Lord. His name is Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Lord. Janie Bota met Moses en aan Aaron en voor het was Janie dit dooi met gee ons vrede en onthou maak is al wat die mens getoen het nie al het die mens verkeerde dinge getoen, al het die mens lelike dinge getoen, ons het een goedendierende vader een vader van liefde as jy op reg jammer is oor jou dade wat jy verkeerd getoen het vir om onvergifnis, ons mense we die onse vader en ons sê, vergewe ons ons sondes, soos ons die vergewe wat teen ons sondig. En ek denk baie keer, as daar die woorde so waar moet wees, wie van ons gaan ooit vergewe word? Want ons sê, ons vergeet maar ons vergewe, of ons vergewe, maar ons vergeet nie. Een mens moet vergeet, wat aan jou gedoen is. Jy moet vol liefde wees, soos die vader vol liefde is vir jou en my. Ons moet vergewe soos die vader ons vergewe. En as ons nie kan nie, hoe kan ons vraag, dat ons eie oortredinge vergewe moet word? Ons moet ons naaste liefde soos ons self en God bo alle. Dit is die laaste geboeie wat al vir ons gestad is. He jou naast het liefste jyself en God boe alles. En vergewe die mense om jou vir die ongerechtighede wat jou aangedoen is, want dan alleen kan jy vergewe word. Ons kyk verder na die krisis en ek geslees ons zondig my met die hesop dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter as nieuw kan wees. Die hiesop is 'n aromatise plant, wat in die midde-ooste aangetree word. Dit is plant met medicinale waarde, en het word ook in kostgerechte gebruik. David vraag in vers 2, vers 9, om ons zondag te word. Ons zondag het die betekenis, dat die sonde van die mens verweider word. Dit, en let die mens denk aan die woord ons zout, wat beteken dat zout van iets uitgetrek word, soos bijvoorbeeld wanneer soud uit die seewood ter verwijderd moet word om vars water te vorm. Net so word zonde uit die mens getrek, so dat die mens vars en niet kan word. Maar hoekom verwijs David hier specifiek na die hees op? Die hees ook plant word in die Bijbel gebruik, wanneer daar vry spraak of reiniging ter sprake is. Met die verlozing van die volk, uit Israel, die volk Israel uit Egypte, is die pascha ingestelde, en let op na die hies op wat deel is van die ceremonie. Moses het toe al die oudsins van Israel laat roep en aan hulle gesê, gaan half jylle klein vir jylle families en slag die pasga, en neem een bos die op en steek dit in die bloed wat nie skotel is, en strijk dit aan die boodrumpel en aan die twee dierposte van die bloed wat nie skotel is. Maar niemand van jylle mag uit die dier van sy huis uitgaan tot morgen toe nie want die Heere sal deertrek om die Egyptenaars zwaar te tref, maar in vader hy die bloed sien aan die boedrumpel en die twee deurposte, sal die Heere by hierdie deur voorbij gaan en die verdaar word nie toelaat om in jylle huise in te gaan om te slaan nie, want die huise van die kinders van Israel in Egypte laat verbygaan het, toe hy die Egyptenaars getref het, maar ons huise gereed het die bloed besprinkel en ansmeer met die bosie hesop, verteenwoordiging die beskerming en die redding van Israel tegen Godse strafgerig. In nummerie 19 gee God aan Moses en aan Aaron's instructies oor die handelinge wanneer iemand ont, iemand onrein is na hy in kontak met die dode lichaam was. Die bosie hesop is in skoonlopende water gedrukt en die persoon sy tent en besittings is hiermee besprinkel. Dit symboliseer die reiniging van die persoon en sy huis en besittings. Daar is nog ander voorbeeld in die Bijbel, waar die verband tussen Hesop en die reiniging beskryf word. En ons kyk na ons self. Kom ons, reinig ons van alle ledelike gedagtes, alle ledelike dade. Probeer om rein en skoon te wees. Behandel jou naaste, Of die mense om jou, soos jy graag wil hee, hulle met jou behandel. Want as mens lelik is mense om jou, gaan jy lelikheid terugkruim. Maar as jy mooi is met mense, as jy een kinderlijke gees openbaar, en as jy een glimlach op jou gezicht sit, dan sal jy mooi en skoon dinge terugsien kom. een glimlach op jou gezicht sit, dan sal jy mooi en skoon dinge kom. Een vriendin het vir my het altyd vir my gesê, Honey, It attracts more bees Than onega. En het is so, As een mens vriendelik is, En as jy glimlach, En een gesachtige dit oombaar, Dan krijg jy baie meer reg As wat jy arrogant is, En hooghartig is, En Ongenaakbaar is, En dak, As jy so manet wil aanval, en agressief is. So volgende keer my vriendin voordat jy nou vir man lief daar aanval en hom die lewiete voorlees, onthou. Honey attracts more peace than vinegar. Sê eerder vir hom, "Ai my liefie, ek is so bly oor dit en dat wat jy gedoen het, maar ek my hartjie is seer oor ek nie dit of dat gekry het nie. Moet nie vir hom sê, jou, ongenaakbaar vark, jy het alweer al die geld uitgegeen nie. Maar, bring sachte, mooie woorde, en jy gaan baie meer daarmee recht kry, as wat, jy agressief optree. Op hierdie noot, gaan ek jou goed onthou, om ingeskakel te bly, om, sê, weers, Dr. Tini, einderts terug met, sy program, Meditation en DJ Elke het laat weet uit nog probleem met internet in Namibia so hy sal nie vanavond om 8 op die licht wees nie maar ter wat al nie levendige programme op is nie is dan gewoon ek heerlijke muziek so keir saam met ons met muziek en as daar van ons omroepers is wat inluister jy kan met die grootste liefde vir ons muziek maak na 8 vanavond as jylle lis voel, en, dat ons allemaal lekker saamkeier. Ek gaan uitspeel met, Janne de Tooi, en Lucas Maria, sy gebed, een liefdeke ontverder, tot morgenmiddag om 6, wanneer ek terug is, met my, program reis na die sterre, en my vergeet van, William morgenoogend om 8, met sy program wat nou, waar hy vir ons al die inlichting gee van gebeurtenisse reg die die land. Een liefdeke antwerder, hier is Janne de Toe en Lucas Marie met gebed tot ziens. Laat my nooit die grond verlaat nie,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 net verduur Elke aardse droom van rijkdom en roem net te schaduw ten die muur Wat ek is, is net genade Wat ek het is net gedeen eindlik smag ek na u vaders van rus my my heer vernaamd daarheen wat ek is is met genade wat ek het is net gedeen Eindelig smag ek na u waters van rus Lij my hier vanavond daarheen Lij my hier vanavond daarheen